Book 2 10 10 أمس اليوم غداً gestern heute morgen gestern heute morgen Ams, كان السبت gestern war samstag gestern war samstag gestern war ich im kino gestern war ich im kino der film war interessant der film war interessant Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. اليوم انا لا اعمل. Heute arbeite ich nicht. Heute arbeite ich nicht. في البيت. Ich bleibe zu Hause. Ich bleibe zu Hause. غدا الاثنين. Morgen ist Montag. Morgen ist Montag. غدا Morgen arbeite ich wieder. Morgen arbeite ich wieder. أشتغل Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro wer ist das wer ist das peter das ist peter das ist peter peter tahlen. peter ist student peter ist student man wer ist das wer ist das marta das ist martha das ist martha marta sekretär martha ist sekretärin martha ist sekretärin peter marta äh. peter und martha sind freunde peter und martha sind freunde Peter, صديق مارتا. Peter ist der Freund von Martha. Peter ist der Freund von Martha. مارتا صديقة Peter. Martha ist die Freundin von Peter. Martha ist die Freundin von Peter. الرجاء الذهاب <täusperi> الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.